і показувати їй за спиною язика, не розуміючи, що вона це бачила у дзеркалі. Я думав, як вона могла це побачити своєю спиною, бо вона жалілась матері, а мати за це мене била. Мені дуже подобалось, коли одна смуглява і красива подруга матері брала мене собі на коліна. От неї так гарно пахло, і вона була така уютна і хороша, Мені було вже п'ять років. Я навіть був великодержавним шовіністом і називав татового брата вдругих, що приїжджав до нас гостювати з третьої роси, і його батька татового дядю. Негарним словом, коли мати просили мене їх цілувати. А дядько і дід були бородаті у кожухах і брудних чоботях, диміли смердючим тютюном, були дуже високі, довговусі і плювали на килим, хоч мати й не дозволяла цього робити. Навпаки, коли вона їм казала, що так робити не слід, вони смачно, з насолодою плювали, харкали і розтирали цю доту своїми намазаними дьогтем чоботищами. Мати мене питала, синочок, ну почему ти не хочеш поцеловать свого дедушку?» Я відповідав, «Потому що от нього несет хохлом, а мій братик Коля... Кирпатенький, товстенький, у теплих панчішках, такий ласкавий, трудолюбивий, послушливий і добрий, не гидував їх цілувати, дядька і діда. Він пригортався до їхніх гігантських ніг в широких шароварах, заривав своє личко в кожушину і казав, «А я буду хахльонкам». «О, це добра дитина», – говорив дід, і любовно гладив колену голівку своєю величезною запорозькою ручищою. «А це чортиня!» сердито блискав він на мене суворими очима і штовхав у лоба своїм страшним майже в мою руку пальцем, від якого я злякано отсахувався. А я не розумів, що таке нужда, і погордливо дивився на бідно одягнених дітей. У нас була кішка. А потім... У неї з'явилось багато кошенят. Вони ранком дуже шуміли і бігали по кімнаті, де ми спали. І в мене прокидалось страшне і солодке бажання взяти ножа і всіх їх порізати. Але я не зробив цього. Я тільки кинув кішку в нужник у дворі. Вона довго-довго так кричала, так страшно і жалісно, так одиноко і смертно, що в мене Серце розривалося з жалю. Але кішечку так і не змогли врятувати. А перед тим я під Ганком разом із Колею замучив курку. Коля її тримав, а я крутив її голівку. Вона так покірно і приречено дивилась на мене своїми малюсінькими чорними оченятками. Мати сказала, що мене за це покарає Бог. Я дуже боявся його. І коли вже на селі... Веселі хлопчики йшли барвистою юрбою до церкви і запрошували мене, я не йшов з ними. Я смутно і одиноко стояв осторонь їх веселої і щасливої дороги. А вони, сміючись і перегукуючись, як дзвінки і радісні птиці, проходили за ограду йшли в широко розкриті двері церкви з намальованими на них ангелами, з огняними мечами в руках. Там, де все залито сяйвом, і звучить неземний, прозорий хор, хор янголів. Там ходить Бог в золотих ризах. А мені туди не можна. Я ж грішник. Я думав, що священник – це Бог. аудиторія, куди мати своїми знайомими ходила на концерти. Сад, музика. Шахтарський поселок. Зоряні вечори, повні дзвони гітар і поцілунків. Перед вікнами дві чудні башти, а з них полихав в небо тихий, задумливий і багровий вогонь. Естакади, летючі сплетіння сталі на землі в повітрі, маленькі паровозики, які з веселим криком мчали з собою мініатюрні вагончики з вугіллям. Ми часто ходили до Лозової Павлівки на базар. У неділю мати купувала нам іграшки. Тільки дорога здавалась мені дуже довгою. Степом і нагору. Довга й колюча дорога. Ми йшли по стерні, вона дуже колола мені вп'яти. Татко мені показував, як треба йти, щоб не колола. Треба було сковзати ногами майже не відриваючи їх від землі. І тоді не кололо. Але я дуже стомлювався. Мені обридло триматися за юбку матері. Я ж мужчина, але втома брала своє. І я знов чіплявся за юбку. Мати купила мені коника. Я розмахую цим коником, і мені здається, що їду на нім верхи. Тоді втома проходила. Я бадьорок рокував золотим, пахучим і повним багряних квітів степом. Мати купила мені Колі пальта з блискучими гудзиками. Я казав, що буду інженером, а Коля – хахльонком. Ще в нас була сестричка Зоя, світла й гостроока. Я її дуже люблю. А Колю чогось не любив і любив. Але іноді в тяжкі для нього і для мене хвилини. Ще в третій роті, де я часто любив передражнювати кахикання татового батька на порозі його кабінету, у нас з'явилася Зоя. Якась чужа жінка показала нам її зморщену червону з роздертим открику ротом і сказала, що знайшла її на капуснику і зараз однесе її назад. Я плакав і благав їй не робити цього. Я не знав, що таке свято. Я думав, що це багато поличок, а на них усе – цукерки, пряники. І ще я не знав, що значить «живий і мертвий». Я любив ходити в поле і милуватись квітами, особливо багряно-синіми квітами будяка. І любив придавлювати за животики. Чудні блакитні цвіточки, такі бархатні й добрі, а вони, коли їх придавити за животик, широко відкривали свої ласкаві золоті ротики. Ще я любив дивитись на зорю після заходу сонця і кидати камінці в срібні води ставка. Я кину камінець, а він булькне, і після нього довго ще йдуть по золотій вечірній воді за колами кола. Все ширше і ширше, а потім зникають, і вода знов стає спокійною, темною і тихою. Я питав у матері, а куди діваються камушки?